а той, що миті, може про все здогадатися. І тоді дівчина заплющила очі і в ту ж мить своїм внутрішнім зором побачила коханого. Він усміхався. Дівчина теж мимоволі усміхнулася і несподівано для себе гостро-гостро відчула, що хоче помолитися. Юлька відкрила очі і здригнулася. Вулицею крокував Юрко. Ця несподіванка так вразила дівчину, що вона знову тепер вже якось дурнувата усміхнулася сама до себе. Це ж треба. Тільки-но подумала. Тільки-но у серці всіма дзвонами задзвонила тривога за Юрою. А він уже тут. неначе наче якась надзвичайна сила на її прохання вихопила коханого хлопця з Луцька і перемістила сюди. Оце забута цивілізацією дачне селище. А бабуся вже стукала в двері. Ви, Світлана Лебезон? запитала Юля, коли стара ступила на поріг. Еш. Е, Була колись нею. Печально кивнула головою гостя. А Клава тут? Тут, не хвилюйтеся. Не треба зачиняти, там ще Юрко. Хотіла відразу ж обняти хлопця, але засоромилася, лебезу них і якось ніяково зупинилася ні всих, ні в тих. А ви хто будете, молодий чоловіче? запитала стара, оглядаючи прибулого. Я, Юра, брат Миколи Кириченка. стара сахнулася. Не справжній брат, мовив Юрко, помітивши, що баба сполотніла. Це довга історія. Нас просто разом виховували. І що? Похмуро оглядаючи Юрка, запитала баба Світлана. Ви, може, такий, як він? Ні. Замість Юрка коротко, але впевнено відповіла Юля. Стара недовірливо блимнула очима, а тоді трохи заспокоївшись, мовила. Ну, добре. Хай буде по-вашому. Ведіть до Клави. Немічно, очевидно, вже почула голоси. Коли старали без уних, увійшла до кімнатки, подруга раптом озвалася басовитим сміхом. О, доброго здоров'я, Світю. Подивись на мене. Я тепер схожа на людину. Клавцю, я так переживала. Коли знайшла ту записку під своїми дверима, що ти тут, що тебе сюди забрали, я ледве з ума не зійшла. Та ні, ти подивися, я лежу на ліжку, у справжній постелі, мене глядять, дають їсти. Та якби ти бачила, як мене виносили з хати, ой, це було кіно, справжнє кіно. У ванні, уявляєш, мене виносять, а вгорі дерева хитаються. Я побачила небо. Бозюню милий. Ніби вперше побачила. Воно таке синє, таке глибоке. Ой, Світю, ти не уявляєш. Вони виносять, а там на вулиці Емма розіп'ялася на хвірці, стоїть, баньками лупає, а нічого не розуміє. Світю, уявляєш, ця дурепа вік прожила, а так досі нічого в житті не петрає. Клавцю, ти мені снилася. Ти мені теж. Уявляєш, вони не суть, а я вже знаю, що то моя остання дорога. Якби ж то мене поховали у ванні, якби ж вони могли, щоб не в гріб клали, а у ванну. Я так останнім часом про неї мріяла залізти у ванну, напустити теплою води, задерти ноги і мріяти. Ой, не говори так. Ні, Світланко, я вже знаю. Коли мене виносили, смерть підійшла, заглянула до мене і так легенько поплескала мене по руці. Мовляв, я вже близько, а ти не переживай, не гризи себе, все якось буде саме по собі. Не треба панікувати, бо насправді вмирати просто. Всі люди вмирають по-людськи, достойно, навіть якщо хворіють. Просто відходять. І тільки дурні чманіють від страху. Ти ж, мовляв, мене кликала, ось я тут. Бо вже тобі написано йти на суд. Клавцю, а яка вона? Я, я не вмію тобі пояснити. Але тихо будь. Вона вже тут. Уже ніби тут. Здавалося, Клавдія огром'як відсторонилася від присутніх людей, що зібралися навколо неї. Вона чи то задумалась, чи то й справді на якомусь невідомому непідвладному для людського розуму рівні спілкувалася зі смертю.